Ebu atije ka thënë, Shkua mund dhe mesruku të ka ishja radiallahu anha. Mesruku i tha asaj, dy nga shokët e Muhammedit a lehi selam, vazhdimisht gjurmojnë për të mirë. Njëri për ty e shpejton në aksham dhe iftar, kurse tjetri e shtu në akshamin dhe iftarin. Ajo pyeti, kur shpejton në aksham dhe iftar? I tha, abdullahu, ajo tha, ashtu i dërguar i Allahot a lehi selam ka vepruar. Transmeton, imam muslimi, që to ha dithe mund të shohen nga xhamiambret.com